Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İnna əğtaynaka l Həqiqətən biz kofsəri sənə bağışladıq. Fəsəllili rabbika və Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəlsin. İn <Sessizlik> nəşəni əkə huvəl əbtağ Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.